Basme în limba română. Legenda valurilor. Odată ca niciodată, foarte de mult, în orașul acesta Novgrod, trăia un tânăr Era un băiat de fapt, ca tine. Cum îl chema? Îl chema Zanko, și se plimba pe plaja asta, cântând la chitară toată ziua. Zanko era foarte sărac. Nu avea niciun bănuț, doar cei dedeau oamenii când cânta la chitară pentru ca ei să danseze. Zanco a crescut și a devenit un tânăr voinic și chibeș, dar nu îndrăznea să danseze cu nicio fată, pentru că nu avea bani ca să se poată însura, nici măcar să le scoată la cină. Zanco trăia singur cu chitara lui și se sătura cu o jumătate de franzelă când nu putea face rost de una întreagă. <sus> Uneori era doar el, chitara lui și Marea. Zanko iubea Marea. S-a întâmplat că, într-o seară, niște pescari să-l roage să aibă grijă de plasele lor de pe țărm, cât timp ei se duceau să-și vândă peștii în centrul orașului Novgorod. Zanko s-a așezat pe țărm, pe o piatră, și-a luat chitara și a început să cânte. Pentru tine când frumoasă mare, valurile îți privesc Dă-mi un semn frumoasă mare, ești cu mine aici, eu te iubesc Și în timp ce el cânta, văzu un vârtej în mare Și din el a apărut un om uriaș cu părul albastru și coroană de aur Știa că omul acela era țarul mării Micile valuri porneau de la el în toate direcțiile, în timp ce el se ridica încet din apă. Zanco din Novgod, ai cântat multe cântece pe malul mării. Ficele mele îți adoră muzica și mi-a plăcut și mie. Aruncă o plasă pe mare și apoi scoate-o din apă, iar apele te vor răsplăti pentru cântecele tale. Și dacă ești mulțumit de răsplată, Trebuie să vii să ne gânți în adâncuri, în Palatul Verde din Mare. După aceea, țarul mării a coborât din nou în apa mării. Valurile l-au acoperit cu zgomot. Păi, nu strică dacă fac o încercare? A aruncat o plasă în mare, apoi a început să o scoată din apa argintie. Ieșeau încet sforile, plasa Clipocind și strălucind sub lumina lunii În plasă nu era absolut nimic Apoi, în timp ce ultima plasă se apropia de mal A văzut ceva în ea, pătrat și negru l scos afară și a văzut că era un cufer. A deschis cuferul și era plin de pietre prețioase Verzi, roșii, aurii, sclipind în lumina lunii a luat cufărul și l-a pus într-un loc sigur Toată noaptea a stat și a privit plasele Și a cântat la chitară Dimineața au venit pescarii Și i-au dat o franzelă întreagă Pentru că a avut grijă de plasele lor Asta este ultima mea masă ca om sărac Zanco s-a dus în oraș Unde a vândut câteva din pietre Și cu banii câștigați și-a făcut un stand la piață Lucrurile mici au dus la lucruri mari Și în curând devenise unul dintre cei mai bogați negustori din Novgod Acum toate fetele din oraș se uitau cu jind la Zanko Dar în ciuda averii lui, Zanko nu s-a schimbat Dragostea lui pentru Marea Volkov rămăsese aceeași În fiecare zi își lua chitara și cânta pe malul mării Nici o fată din Novgod nu e atât de frumoasă ca marea A luat un lanț minunat de la gât și l-a aruncat în mare Era un mic cadou pentru marea pe care o iubea atât de mult Într-o zi, când naviga cu o corabie pe marea caspică Brusc a început o furtună echipajului se țineau de tot ce apucau și tremurau de frică. Zanko însă era calm. Îmi amintesc acum o veche promisiune pe care am făcut-o și acum e timpul să o îndeplinesc. Cu chitara în mână a sărit de pe corabie în marea casfică albastră. Valurile s-au închis peste el și în mod ciudat furtuna s-a oprit. Corabia a navigat mai departe. Și a ajuns în final, în siguranță, în port Și ce s-a întâmplat cu Zanko? Aaaa, zanco! Zanko zanco a coborât adânc, adânc, adânc în apă A ajuns în sfârșit pe fundul mării Și acolo, pe fundul mării, era un palat construit din lemn roz Zanko a intrat prin porțile palatului Înăuntru era o sală mare, iar țarul mării stătea în această sală, cu coroana lui de aur pe cap și cu părul albastru plutind în jurul lui în apă A, ah, Zanko, ai luat ce ți-a dat marea, dar ți-a luat mult timp până să vii să cânți în palatul mării Mare țar, iartă-mă! Cântă acum! Și Zanco cu chitara în mână a început să cânte Pentru tine când o mărețe rege țarul mării Ale tale valurile și toată marea Toți peștii chiar și sarea Pentru tine când frumoasă mare Valurile ți-am privit Un semn dat frumoasă mare Sunt fericit Aș dansa S-a ridicat ca un copac înalt și a început să danseze Întreg fundul a s-a scuduit din cauza dansului uriașului țar A dansat până a obosit, apoi s-a așezat Ai cântat bine, mi-a plăcut foarte mult Eu am trei fiice, iar tu vei alege una dintre ele Cu care să te însori și vei fi prințul mării Cu tot respectul nu cred că există vreo doamnă pe care să o pot iubi mai mult decât marea Țărul a bătut din palme și au intrat cele trei fiice ale țarului Erau foarte frumoase și grațioase Dar Zanko a fost fascinat de cea mică E la fel de frumoasă ca marea mea? Ea s-a uitat la el cu ochi care străluceau ca reflectate în mare Avea părul negru, cum e marea noaptea Țarul Mării a pus mâna lui cea mică în mâna lui Zanco Și cei doi s-au sărutat Când s-au sărutat, Zanco a observat un lanț la gâtul ei Și a dat seama că era cel pe care-l aruncase el cadou pentru mare Zanco s-a bucurat mult și a îmbrățișat-o pe fica cea mică a țarului iar ea l-a îmbrățișat la rândul ei În curând s-au căsătorit Iar țarul mării are la nuntă Până palatul se cutremură Iar peștii au fugit în toate direcțiile După ospăți, Zanco și Mirasa lui S-au dus împreună la palatul ei Înainte să se culce Ea i-a spus Oh, Zanco, nu mă vei uita niciodată Îmi vei cânta din când în când N-am să te scap din ochi frumoasa mea Cât despre muzică, voi cânta cât e ziua de lungă Atunci așa să fie Spunând asta, ea a adormit Zanko a adormit și el În mijlocul nopții, Zanko s-a mișcat în pat Și din greșeală a atins-o cu piciorul stâng de prințese Era rece ca gheața în ianuarie Zanko s-a trezit brusc și să te-a întins sub cerul din Novgod Pe malul mării Bunicule, ce s-a întâmplat cu el după aceea? Au circulat multe povești Unele spuneau că s-a dus în oraș și a devenit negustor Dar eu cred că și-a luat chitara Și-a notat în mijlocul mării S-a scufundat în adâncuri iar Căutându-și prințesa Se zice că ar fi găsit-o și că trăiește și acum în palaturile roz de pe fundul mării. Și când sunt valuri mari, atunci știi că Zancu e cel care cântă la chitară și țarul mării dansează cu trupul lui imens acolo jos, pe fundul mării, făcând valuri. Tu ce crezi că s-a întâmplat? Cred că s-a întors înapoi la prințesă. A, da? Dar de ce? Pentru că... A fost un final fericit Și cum ai spus și tu, orice poveste are nevoie de un final fericit Și nu uita, dacă nu e fericit, nu, nu e sfârșit. sfârșitul!